asteko eshalli txoke hau edo chokante hau Frantzia salbatzeko Obamak eskualde batzu bombardatuko ditu Frente Nazionala lehen agertu den eskualdeetan igandeko hauteskundeetan bombardatzea erabakidu Obamak estatu, eta, estatu batuetako presidenteak, demokrazia lanjerrean baita eta bakea berriz ekartzeko Frantzia dat Iraken, Libian eta Sirian egindugun bezala eduta edo ta kod dazur eskualdeetan egazkinen bidezko bombardaketa ziblatu batzu eginen ditugu Frente Nazionala xuntzitzeko. Ara, bombardatu zuten Irak xuntziketa masiboa eragiteko armak bazituzte lako Frantziak ere nuklearra badu. Obama erotzenari hoteda, da ezetz, artikulu faltsu baten titulu abaita. Hau, eskeskatu, genera ezta petroliurik gune hoietan, beraz interes guti. Eski hona, atxeman dut, azkenian artikulu simple hau, absurditatearen logika egoera bat ibuluz, kondatzen digutena egia bezala, erakutsia delari, edo kontrako informazio batekin, blegtarazteko, zentzu gabekeriaren bidezko ahazainamendua, ahazainamendu logiko bat da, filosofikoa, zientifikoa, frogatzeko proposamen baten egia, zentzu gabekeriari eske, edo informazio faltsu baten, haustea hortik ondorio absurduak proposatuz, zaketxe egitzen nauzien, ez naiz biziki argi, filosofia gaibat da hau eta ez dut uste horren espikatzeko gaina izen eta ulertzeko ere berdin gutxiago. gutiago segur dena da, Frantziak Frente Nazionalaren zat bozkatu dula, zati batek behintzat, 6 milioi pertsonek FNaren zat bozkatu du, 2008ko presidenzialetan bezala eskerra eta sozialistek baino gehiago boz, bildu dituzte, beraz, boskako txiru milioi bildu baitituzte hauek, baina eskuina baino gutiago seizazpi milioi boz bildu baitituzte. Abstentzia horren zenbakiak hemen datuz joiten nire urte-zurte politikariaren ganako konfientxak galtze bat, atentatuen ondorio bat, telebistaren gatik, Ah, Badak izo so zerren dutan, telebista utz, iratia pitz. Benen unge autatu ala ere, irratia. Informazio desberdinak, etengabe informazio bat xortu behar delarik gara hiuntan. Bai, behar, eh, informazioa xortu behar baita informazioaren lasterketa hiuntan. Gaien xakonketa falta nabarida eta gu lehenak. Baina, imaginatu, zemat gauza izango zenituzketen telebistarik gabe. Zinez? Entxeatu ikusteko, hori proposatzen hau txalde untan, entxeatu telebistarik gabe egoitea, telebista itzalirik ustea, segorniz haini zeneatuko ziztela, sufrituko duzela ere, garaibaten zat da hori, ezin drogaren eragina da, ezin dugularik gabe bizi eta utxune baten betetzearen impresioa emaiten duelako, burmoinak demura piskabat gehiago hartuko du, pentsaketetan aritzeko, adibidez eta zuen eskuekin ere, behu hartuko izte gauza berriak egiten hasiko iztela. Shukaldatzen adibidez demora gehiago hartu, bekillan eta berdin artistak bilakatuko izte ere musikariak edo euskal literatura usta ondituko duzie eta durangoko azoka sobera tipi gelituko da, sobera disko eta liburu izanen direlako euskal errian. Bo, berdin ez da Aster justu kipar uh, gaian galituko gira piskabat, uh, beldurra ipatuko baitugu, telebistak eragiten duena, bai, binan ubinan, azken urteetan, uh, ditugun informazio txarrak edo gaizki interpretatuak, ez baita, kasuin behar baita interpretatzerakoan. Uh, Baina lehenik musika piskabat, uh, pertsona bat, aipatuz, entzun uh, baitut ere irratian goizuntan, Holi Wood Laun, deitzen zena aktore bat zen berat, generoa hirurogeita behatzi urtetan zen uh, du da, eta be, arte munduan ere famatu egin zen handi hol, artistaren artistarentzat inspirazio bat iz amatzen inspirazio musa izan zen, eta musikan ere Walk on the World Si de kantuaren inspirat, uh, inspiratzaile izan zen lgirentzatz beraz kantu edegonen entzuteko parada ezin hobea gaur.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 is just speeding away, thought she was James Dean for a day, then I guess she had to crash and Valium would have helped that pesh that said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, doo doo doo,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 kom de wild side. edo askenian es chegitzea beztek hartzen uten bidea, bastereko bidea hartzea eh uh, reitena liteke do ala luriden uh, kantua eta beraz ogiteraziz uh, Hollywood la un acteur étrange gene droit sendo del âge eta kantonen ere inspiratzaile izan zena eta lehen aipatzen uh, nautzen piska bat telebista eta gure beldurrak ere urrilotuak uh, zeiten aliteiske la batzutan uh, baina zuen uh, beldurrak nahi ituzke laiteu piskata talduntan eh uh, Lui T, ez dakit zautzen duzien, Lui T, e, kebekeko humore egilea da, eta sketch simple baten bidez, batzuen beldurak elasaitu nahi izan ditu, e, zeh egia da, frantxes gobernoaren erreakzioak ikusirik, poliziaren indartzea, zembat diru den ere hortan, informazioetan zembat aipatzen den ikusterakoan, bada beldurtzekoa, bainan, Lui, badu on bat, Cette semaine, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Commençons par la bonne nouvelle. Tu ne mourras pas du terrorisme. En fait, les chances de mourir du terrorisme sont de 1 sur 116 millions, soit près de zéro. E unta ma xei milioi Chantzabate unta ma xei milioien gain Ilseko terrorismoaren Gatik au da Beldur garriena edo arri Edo berriona Ubekiran T'as dix fois plus de chance de gagner le gros lot du 649 Et toi comme moi, on sait très bien Que ça n'arrivera pas Voilà, ulertuz besala Maraldiz chantzage ya dira Loto aundian irabastea Eta bezuk ni bezala. Badakigu estela 95% des victimes du terrorisme dans le monde sont des musulmans et 82% sont situés dans seulement 5 pays l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, le Nigeria et la Syrie. Beste, ouste-vatzou-ere, a ouste-ko gogoa-su-en-e-men, l'UIT-e-de-it-senden-komiko-ak, terrorisme-aren-biktimen euneko larogaïta-ma-bosta, musulmano-ak-dira, eta baie beti aien kontrako borroka ere eta euneko larogaïta-billen-kashouan terrorisme-aren-biktimen pakistan si les islamistes ont réellement déclaré la guerre à l'Occident visiblement il leur manque un GPS. Occident Depuis 2001, 50 personnes sont mortes dans des attentats liés à la mouvance islamique. En contrepartie, 254 personnes sont mortes d'extrémistes chrétiens de droite. Beste zenbaki batzu, hemen emaiten dituenak, estatu batuetako zenbakiak ditu, terrorismoa gatik hilainzin, amagaldiz, arrisku, gehiago dugu iltzea, minbizia, edo sangria gatik alta, eunaldiz, soz gehiago emaiten da gerla egiteko, minbiziaren kontrako, ikerketan baino diru bilketak egitea, behartu agira, pentsa, minbiziaren kontrako burroka. Hortan argizku gehiago dugu hiltzea magazo baten eraso baten gatik, pentsa zamataldiz topo egiten duzien marrazo baten gatik edo marrazo baten parean obekiran, meteorita baten gatik edo eta gatik hiltzea beraz arrisku gehiago hori beraz luiteren bideoa interneten soiten al duziena e, beheni irri narazinauena eta e, behizka bat hainbat e, gauza azpil marratzen dituenak, pentsa gaur gaikusidan esaldi bat, Donald Trumpena aspaldiko partez, uh, azken esaldia ateratzen duna komunikatu baten bidez Estatu Batuetako kanpaina prezidentzialetan debekatu nahi du musulmano gusieei Estatu Batuetansartzea no koment. Telebistako putz gutsa gutz idatiko hititza pitz eta putz. Eta, aste ertero, bezala, emantxe, entzulearen, iritziaren ordua. Eta, horretarazten hau zet, beraz, aste ertero, uh, goizberin eta itzeta putzen, beh, kronika entzuten al duziela, entzule baten ibizia, eta zoekeren, nahi baduzie, zuena bota, uh, partekatu katu, entzulekin, gurekin, nahi duzienarekin, bedelen irratiaren bidez, egin nahi baduzie, da eta, hortarako ere, telefono, zenbaki bat baduzie, laste remanen dauzi dana, bainan lehenik, ama jureper, zuritza! Egunan: durangoko azuka gauk burratzen zauku, beaz ala begiren bai honak ez daki nahazio bilduma, urte bukaerako ipagaldeko obra literaribetarik agakastat bat dateke. Ez dut orain dikirakuria, Baina aurkezpen publiko ezberdinen arabera, biziaren plazertipiak osatzen omen dute liburua. Begia erdi anturik eskapatu nintzen bordelera. Asteburuan klitsko ukraineaja, jingean garaitu banu bezala. Hiru egun berantago, botikariaren ganayoaitea deliberatu nuen. Ui ui, hau ez zuzu konjonktibita klassikoa jauna. Alergia zerbaitek kutsatu dizu begia. Kolirioa sakilean sartu, botigatik atera, jendean artetik iragan eta tramoean jarri nientzen. Oizeko edozoen tenoretan, estudiante oro, erdi loro zombifikatoa bezala badoa unibertsitatera. Bakotsak bere musika bizten du, soin muak gure da uksak beteko dituelakoan. Bat batean, botzaul batek barne mundutik atera nahu. Obeuke belagitako zagorien soinua apaltzea. Aulkatu dit, albon nuen paraplizikoak. Barkamena eskatu diot, lagaio publikoak kutsatu egiten maititugu gure azkena aipo dedo MP lauarekin. Enuk enetakoari, unxafut itzen nuk, ire belagiak zaizkik motel. Errespetu handienarekin eskertu dut kontsailuaren zat. Eta segidan soinua apaldu, begiarekin. Ez aski, orain belagia sinxikatu behar. Ez dautzuat hemen biziaren placer bat aurkeztu. Baina ia negua urbildu zauku eta esku, begi, sudur, lepoa zaindu behar ditu. Erituz gioz, humore txaga ez bajeatzeko, ala kintzianoren joko maltzugean ez erortzeko. Oartzen izala ere, literaturaren izenean bakotsak bere portzelan asko pampina zaintzeko deia egin dutala hemen miseria emiseria ekipiak goraipatoz. Baina eguneroko indiferentzia eta ezintasun ustea utz ditzagun istanpat. Txalotzekoak baitira paternalismoan legatu gabe. Morrala giristinua oinagiote. Beren burua eta bestena ongi dutenak. Kaletik baigogira, erefusiatu ala eskaleak ategbetuz. Baionak baitaki. Zonbat eskaleren den, gu gorrian 1000 esu Gu GPRbera zenuten beala liburua hemen oin harturik eta egan bezala iritzia astertero egoiz eta hitztaputzen eta zuek ere egiten alu zien mezu bat pasorazi edo zerbait e, nahi baduuzi aipatu bere Eben zure iigatiarekin komunika ezazu goiz begieta hitze eta putze mankizunetan. Zure irititza partekatu ikustenari zirena. Kondatu adoa edo bideean begie eman. Eranttzun mezuak utziz MShala WhatsAppz, zure kontaktuetan gehi gaitzazu 06 Zazpi zazpi igatia helgarekin ezagun. Oh Eta zer aipatu nahi naabahi Durangoko azoka hau jaPRK ipatzen zen bezala Durangoko azokaren azken eguna da gaur us tiralean hasi zen egunero ekitaldi desberdinak gogo eta guneak kontzertuak eta zonbait kubata eraiberdin tartean batzuentzat eta be, usta edera dela dirudi hortengoa ezpada oraindik ere bukatua sarean ere urbiletik segitua izan dena interneten beraz uh, Twitter eta Facebooken bidez, musika taldeak, uh, oien promozioak ere eginez, selfieak hartuz etengabe, etengabe uh, argazki galeria initz, beraz sortu dira ere Durangoko Azokari lotuak interesa balen baduzie Durangoko Azokaren web gunean loturak atsemanen dituzie eta uh, behin bat artisten argazkiak eraere haien buruak hartzen argazkitan. Oien fan eta segitzaileekin eta berharbaada heen zuten ari bat sistemaen hitzeeta putzen ja nahi du Durangon, Ordain bizkat giroan nxartzeko jakin tenore untako egitaragua zein den hau zeneako gunean kontzertuen gunean beraz musika uh, taldeak jenen diskoa ka uh, orkestene tenore untan xurinhoak kaloyan ka, kaloyan Kaloian deitzen den uh, taldea, bai huri da, ez <laughs> da kai holan. Kaloian deitzen den taldeak du kontzertua emaiten, bostak eterdi arte, beraz. Hemen txe teknokratak eta langileak kantua talde honen KANTU BAT! Hatak eta langileak suriñoak kalo, kaloian taldearekin eta, hauek oh, ere, disko behia horkeztu dudan goko azokan laste hitzetaputzen iritziaren tartean aitor egazkinek itzartuko du eta aldiz gure gomita ana oregi deitzen da inguramen sail buru ordea da eta parisko bidea beraz berazartuko dugu gure gomitarekin atxaldeuntan kopo geita bataren Gaian sartuz, Euskal Autonomia erkidegoko ordezkariak parixen baitira orbiegunez, dartean eri inigo urkulu, lehen dakaria, eta hainbat erreforma plantan emanen dituztela, gasisurik eta murrizteko ondoko urtei begira jarriz, ana horregidekin beraz, pundu bat eginen dugu, laster, bostak eta erdi mementu Euskal irratietan, berriak zurekin bernadetar gaina. Eskualdeko boza, keldu den igamdeko bigarren itzuliko zerrenda, korai pausatuak dira. Akitania, poatu xarrant, limuzen eskualdeuntan hiru jiru izanen dira. Eskuin zentruarena, frente nazionalarena, eta sozialista eta berdek elgarrikin egin dutena. Hitzarmen bat egin dute eta horren arabera, ekologistek bi-president orde eta mazazpia utagai ukanen dituzte eskualdean, departamentu juntan, seigaren tokian izanenda aliz leizia gezar, Eta Jean-François Blanco, biarnez abokata hau jameka garren sozialista eta berdeen negoziaketetan abiadura hondiko trenbide proietoa ez izan da. Eskualdeak ez duela dirurik ezarriko kad kolektiboak ez duatik begionez ikusten egin dutena, ez du gomendiorik emeiten bigarren itzuliko. Durangoko azokaren azken egununtan manifestaldi bat izan da sare plataforma kantolaturik eridiren euskal preso politikoen libratzea galdeiteko, jende frango bildu dira eta deia luzatu da urtak hilaren behatzean bilbo eta baionan izanen diren manifestaldietat joaiteko. Neguko plana lekuan da martxo undar arte iraunen dugunek, eta Angelu Baiuna eta Bokaleko erriko etxeak juntatu dira aurten hohe gehiago eskaintzeko karikako jender, hogoi leku gehiago izanen dira. Utsumando ka? Utsumandokan haste runtaan kxarles Bidegain tronaek inzinen zaiku. Ixibiroan eta baxena fekoko ere mu batian beisitene ustez ezta edatua eta ordian eztu indarrik iduriz baliatua izaiteko besteetan. Eta hori litake delako tona. Koldozoa zokaldiz be ohar pertsonalekin batuko zaiku. Beti begiratzen diagut diferentziai ez da, baina ez gaituko bartzen noeko inoluita berdina dela. Leberbe edo aditzak edo euskalki guztiek tan ditu berberak. Gusten duk padagoela oinarri bat Arrasa eta komuna dena dialekto guztietan. Eta azken batian, ba, diferentziak gutxi ditu. Josu Martinezek aldiz, kabra autonomoaren ihesaldiaren azken horiak azkenian eskapizela. Kabra. Kabra azkenean geure artean genera bala, batek argiak eman zizkiguan. Poliziaren kontrol bat bereala buelta eman eta kultural ostatura sartu eta izugarrizko afisa aurkitu genuen. Kabra askatu. Eta barraren beste puntan hoiuka. Hombre, noiz Noi zaskatu hauteba. Utsumandoka aszte hartez zazpitan, asztizkenin, lauetan. Utsumandoka! Euskoaldeko haute eskundetako bigarren itzuliak kari ez da bai da Jooso bidarteen inguruan, eskuineta zen joaren hautagaitzako Barttelelimiagerre eta sozialista ekologisten zegendako handeszentenari. Itzeta hitzeeta potz hitzeeta hitzeeta hitzeeta potz hiteta zitzuuriino bat egiteko dopundu bat egiteko tenorea orain hitz eta putzen eta beriarekin hasteko eh, manifestazio dendesua egin dute Durangon gaixo dauden presoak aska ditzatela eskatzeko oraintztan bena etaka aipatzen zuen bezala Sare plataformako bozea maile telesatodak dei egin die egita gei jourttagilalaren behattzan Bilboko eta baiionako mobilizazioetan partea dezaten hori eh, loturik ere gai desberdinak hemen berrian eta Durangoko Azoka gai nagusi eh, beti berrian eh, balorazio positiboa dute Durangoko Azokaren antolatzaileek, zuzenean hartzen ari dira beraz prentsaurrekoa, egun baten faltan jasko bixitariko puru bera jasodo azokak euntau gei mila horotarat eta beraz balorazio ona berrogeita Garren urteari begi hoita mar mila bisita ere bildu dituzte azpi magte, azpi magatu dute Interneten. Bideoak, argazkiak, atxamaiten anituzi ere Durangoko azokari lotuak hemen berrian, berdin argian, ere argia.hu sekere segipen berezia egiten baitu, hao txenea, konzertu zuzenean suzenean, suegiten alduzi hemen, web gunean, zerto, patuko duzu Durangoko azokan argiaren gunean, eun tauei proposamen, beraz, eta bar, beraz, denak uh, Durangoko azokari lotuak direnak, Argian état Berian Beste gaietan aldiz berian hauteskundeak uh, dira haipagai bereziki uh, lebatetik ere Spaniakoak ingurumen gaietan haotsa izan nahi dut Madri lehen alduguko barne krisia itxita dela eta zerrendako satzeko prozesua demokratikoa izan dela segurtatu du ekuoko buruzagiak uh, segurtatu bodu du kongresuan eserlekoa lortuko duela hori loturik ere Autagaien elkarrizketa digitalak astelen, astezkenetik aintzina berrian atxemanen dituzienak. Eta auteskundeak ere uh, be eskualdeko auteskundeak ipagai dira berrian edota ipagaldeko hitzan batasunik ez efenaren eh, aintzinean titulu honekin frantzioako amairu eskualdetatik seitan irabazi irabazidumarin lepenen alderdiak. Alderdi sozialistak bigarren itzulean bi eskualdetan eskualdetan Ez aurkezte arabki du egi publikanoak alderdiak hainzina eginen du eskualde hau gusietan punu bat beraz hemen ere um, eskualdeko hauteskundetaz. titulu hauefen garaile Marin Le Pen elixi horako bidean eta beste uh, edabidetan kaseta puntu eusen aliz lehizia gezahar agertzen da AHT finantzamenduak ekologisten eta sozialisten arteko akordioa albidetu du tituluarekin gaidez berdinak ere uh, behaute eskunde hauetaz uh, kaseta puntu eusen emaitzak ere ikusgai dituzi Eta argian ere Gipuzkoako bertsoari txapelketa Ibarharko finalerdia uh, ohartu lhazia denen lanetan patroi bera eripikatu duk, gatazka orkestu, garatu eta amaieran moralki zuzena den autua hartzen bukatu ditek. Hori baino Aaxanua goa duk mundu hau. Hemen idakor gaikepa matzainen kronika um, beraz uh, uh, bertsolari txapelketa untaz. Free Otegi Freedom all ekimenaren kantua eta bideoklipa grabatzeko diru, bilketa aldiz abiatu dute. Horretarako uh, euskal erikoen bat, kantari eta artista bilduko dira, kantuta eta bideoklipat grabatzeko, eta proiektua bururatera maiteko, crowdfunding kampaina bat abiatu dute. Eta beste gaietan, zudu uh, ezten, um, uh, be... Prezioak eta etxe bizitzak bordalean azken hamar urtetan prezioak hemen dira iduriz. Zudezten hemen xe eta xunak iritziaren tenore haurein zuritza aitor egazkin. Pariseko atentatuen ostean segurtasun neurriak zorroztu dira. Hendaia eta irun arteko zubietan polizien kontrolak hogeita logortu zezarriak dira. Irungo Santiago zubizarra oinezkoen dago, itxita dago. Badire egunak behobiatik endaiara joaiteko berrogeita minutu behar dituzula. Iruntik donostiara topoz joatea bezain beste. Eguera honek irungo komertzen eragiten du. Negatu boki noski izan ere, azken hiru asteetan salmentak 150ra gaitzi dira eta egoera ez dirudi obera egingo duenik. Irungo hiri ardiko saltokiek ere salmenten beherakada hori e, pairatzen dute. Ipar Euskal Herritik Irunera erosketak egitera joaten diren bezeroak gutxitu dira. Honek irungo ekonomian eragina du, izan ere, zerbitzu sektorean oinarritua dago. Itsoin beharko dugu, egu berriko kampainak uzten dituen datuak ezagutu arte, baina tendentzia mantentzen bada, azken orteetan izandako dako, datu okorrenak izan daitezke. Gogoratu behar da ere, irun gipuzkako langabezia tasan diena duen hiria dela. Eguera honek tokiko agintarien kezka piztu beharko luke. Plan estrategikoak diseinatzen dutenean bereziki. Zerbitzu sektorea indartu, bai, baina bakarrik sektore horren aldea postu egitea arriskutsua baita. Irungo ekonomia sustatzeko ikerkuntza eta galapenean aurrekuntu gutxi bideratzen baita. <tusurra> Aitor errazkin mil esker zuri, bihar, arte beste iritzi bat, beraz hemen, gazetarian iritzean tartea, beraz Euskal Iratien, langilena eta betenorea horia dugu, gure gomitaren ten orain segidan. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Euskal Iratietan. Pariseko bidea, beraz hartuko dugu, erran bezala, kopo geita bataren gaiarekin segitzeko, Euskal Autonomi Erkidegoko Ordezkariak hanbaitira, tartean inigo urkulio lehen dakaria, eta gurekin dugun ana oregi inguramen sailburua, egun hona. Egun hona. Laro milioi euro inbertituko ditu jaurlaritzak, aldaketa klimatikoaren estrategiaren, Garapenerako aukera delako, e, ginduela autori, adierazi du, laro gaita milioi euroko inbertitza beraz behar zuena. zuen. Bai, gure estrategia oso importantea da, oso garrantzitsua momentu honetan e, ba, gai hau azte marratzea, baina nik uste dut baita interesgarria ditxateke esatea Eta bakarrik zuzen e, inbertitzen diren e, diruak, horre azu e, imarratzen diren estrategiak baizik eta e, beste politika batzuetan transversal modu batean, zeharkak modu batean, bazartzen ditugu irizpideak eta Orduan duan e, dugu horre estrategia aldak klimatikoaren estrategiak e, jartzen duguna e, askoz e, gehiago eragin handiagoa izango izango dukeela beste politikekin batera, batera eginda. Estrategia ekonomiko bat da, beraz, bereziki? Eh, ez, eh, nik uste arlo guztiak hartzen ditu, ze, ze bueno, eh, baiz, sensibilizazioa, eta baita eskuntxarloan oso oso ekimen importanteak egiten ditugu, ba, ze, ze erronka, erronka globala da, e eh, aldaketa klimatikoaren erronka eta orduan eh sartu ber dira bai gai ekonomikoak baina baita baita gizarteak eh, egiten duen eh, gauzak eh, normalean edo eh, bere bere bizitza, bizitza eguneroko bizitzan egiten dut gauzak ere ba beste modu bat eh, egiteko egiteko era eh ikusi ber dugu eta ba hori dena ere estrategia marruan da, Beraz e, nik nire esango nuke eh ekonomia aldetik eh baina baita gure oituretan eta gure E, e, kausak egiteko egiteko edan. Hmm. Justuki, beraz, um, urgentzia azkoa da gax izuriketen muristea, ala dira Eusko Jaurlaritzak, eh, datu bat zumaiteko, beraz, 2008 eta maherako, euneko berrogei muristeko gax horiek da helburua eta 2008 eta maherako euneko larogeieko murizketa, zoin dira, beraz, neuriak orta rateltzeko? Ba, bure estrategian e, bedratxi, bedratxi ermuga jartzen ditugu eta e, arlo guztietan e, dauden, dauden ekintzak. Lehenengo, lehenengo multzoa ekintzen multsoa dira 2000 eta ogeie garren urtera begira eta dira irurogeta marre ekin den ukagu energia energiaren aloa arloan, hainbat eta horre transizioa planteatzen dugu, ba, petroleotik eta petroleon derivaduetatik e, gazzera pasatzera eta gero gazzetatik berriztgarrien ba, energietara pasatu eta horretan gaude momentu hontan kazeko ba, gaze, e, fasean gaude eta renovableak ero berriz taggarriak e, aipat e, e, e, e, lantzen lantzen e, teknologiak eta eta ikerketak egiten. Gero beste multxo handi ekimene multxo handia da garraio bidea. Garraio bidea garrantzi handia daka, izurketen zehobi izurketen aldean eta, eta horretan oraindik at, asko aldatzeke dago ze gure moiportasuna gehien bat finkatuta dago kotxeetan petroletan eta gazoleo eta gazolinan eta baita, baita garraio E, e, kamioiak eta garraio, garraio e, e, merant zienen garraioetan. Beraz e, horretan ere beste, beste hainbat ekimen daukagu, garraio ba, beste modu bat eitzeko, gehien bat garraio publikoan e, oinarrituta eta gehien bat trenbidean. trenna da guretzat guretzat gakoa eta horregatik gaude ba, egiten e, azpiegiturak, treneko azpigiturak, Habia berandiko trena e, egiten ari dana Euskadin ba aukerak ematen du baita e, merkantzia garraiatzeko eta orduan ba horrela ba, pasatuko genituzke kamioietatik karga asko ba trenbidetara eta hori ere oso garrantzitsua ikusten dugu gero beste, beste kimene asko daude hezkuntza arloa, sensibilizazio arloan Baita eredugarri izan beharko diren ekimen batzuk eh, administrazioan barne, ba, eficienzia energetikoan eta, eta bar eta bar. Eta bueno, estrategi luze da, eta ekimen, ekimen eh, asko eta... Arlo guztietan e, ikutzen du mm -hmm. Justuki, eh, bezuka aipatzen zenuen eh, Abiadura ondiko treinen Aktualitatean dugu hemen Iper Euskal Herrian Akitania handian Alen jose sozialista eh, Garailea gertu baita igandeko hauteskundeetan lehen honetan. Eta, adierazi du Ez zuela Abiadura ondiko treinaren Dirustatzea eh, Bururatuko akitaniak Ez zuela bere gain hartuko Ez ote du dudan emaiten Abiadura ondiko treinaren geroa Eh, bueno, guretxate importantea da esan dutena, eh? Ja, be grandikotrena gure gure e, suposatzen du trena berrizhatzea, tren trenbidea, eh trenbideak berrizhatzea. Gure zarea, e, ez estaka Sabalerra Europarra, Frantzian e, iparraldean eta Frantzian, bai, da dogola, da dogola in, duguna internazionala, baina gurean ez. Eta orduan horre gertatzen dana da Ba, mugan, horre e, e, bigiatu pasuan, edo muga hortan, ba, e, e, e, e, egiten dan horre aldat, aldatu inberdirila zabalera hoiek, eta orduan merkantziak eta garraiatzeko ba, arazo bat sortzen da. Horregatik e, gure txatozo importantea da, e, gure partean, egualdeko partean, e, abia dura, edo, tren, trenbide, trenbide berri horiek e, sustatzea, bukatzea, Eta heltseam mugaraino, ba, zabalera internazionalarekin hori lehengo pausua izango litzateke eta gainera lehen izan dudan bezala, ba, gure zarean merkantzia garraiatzeko aukera ematia. E, hori behin izan da, ba, posible izango litzateke e, orain esan di ezaten direnak autopista ferrobia lane, lanean aritzea. Eta badago aukera bat ba, liletik e, gazte izeraino eramateko autopista ferrobiaria horrelako bat eta horrek suposatuko luke ba, kamioi asko kentzea errepidetatik eta e, bigiatu e, pasuan mugan ba, askoz e, kongezkinio e, gutxiago izatea eta errazago izatea mugikortazuna e, gure, gure bi, bi Euskal, Euskal Herriko bi alde eta aldeen artean. Eta noski zer dezanik ez e, izurketa zebi zurrketen e, inguruan horrere, ba, lortuko bagennu mm, pasatzea e, karga kamidietatik trenbidetara, asko ba, asko launduko luke horrek ere. Eh, Aipatu duzu ere um, petrolioaren gaia, um, autoelektrikoen gaia zertan da proiektu garatzeko asmurik bateute da. Bai, hori beste beste ardatza, beste datze bat da baina mogikortasun guruan eh, hainbat gauza landu lan behar ditugu Lenengo, nik uste dute mogikortasun eredua da, da garrantzitsua eta ikusi, bar, ikusi behar duugu eta bultzatu behar dugu, hiibiliintsa ba, proengintsekin eta lurralde antol lamen duuko eh, ikusi behar duugu zelan antolatzen ditugu gure hiriak eta gure lurraldeak moikotatzuna ez ez izateko derrigorrez e, kotxez. Eta hori oso oso importantea, oso importantea da. Geroar e, bigarren, bigarren e, zutabea izango litzateke e, garraio publikoa izatea eta bultsatzea eta hirugarren bat Ba, azkenean, e, beharrezkoa zirenak eitzeko e, kotxe partikularretan ba hori egiteka, egitea energia energia eh e, alden garbienekin ez? eta horrek suposatzen du hori ba, bultzatzea kotxe elektrikoak eta ez bakarrik kotxe elektrikoak baiziketa autobus elektrikoak garraio publikoan eta baita Izan daiteke e, e, txirrinduak e, txirrindu elektrikoak ere bere tokia badukate eta horretan gaude momentu hontan eggu gazteizen gazteize hiriburuan gaude butsatzen e, mokortasun publikoa e, energia elektrikoen oinarrituta eta bueno proiektu piloto piloto bezaala hartzen dugu bakero bat batokitan zabaltzeko eh, eredu hori. Uhum. Frakinari begira, ere, nolako posiziona eh, eh, amendoa eh, du Euskal Gobernuak ahiskutsua zelausasunaren zat inguramenaren zat aipatu izan zen, ne hartzeko asmurik baote du Euskal Gobernuak hori begira? on bueno, momentu honetan e, gure gure parlamentoan gure lei biltzarrean hartu e, e, zen e, le, lege legebat lege em debekatu me debe, katue, debe, debe zen, e, e, frakina frakina itea gure lurraldean baina e, espainiako gobernuak e, lege, lege hori ba auzitegira eramendu E, Gobernno Espainolak esaten du, ba, bueno, e, e, energiaren legeak eta eta arautegiak dira Madriletik egin beharrekoak, eta orduan esaten du, ba, ba, gure legebiltxar jelderbiltxarrak ezin duela ezin duela hori debekatu e, Euskadi mailan. Horrela gertatu izan da ere beste erkide autonomoekin eta bueno, orain e, gobernu espainolarekin gaude lanean, hori reklamazio hori edo edo eh hauseti e, hausote hauset, hauset, hauset, hauset ira eramanduten eh hausori, ba, ba bueno, e, elkarrizketan, elkarrizketan gaude, defendatzen noski eh Eusko Legebiltzarrake daukan autonomia eta eta kapazitatea gaitasuna orrelako gausak eh, egiteko beraz eh, momentu hontan eh, horre hor dago hor, dago, hor dago Gure, gure gurean zakin eh, eriguruz. Mm -hmm. e, Bugatzeko berdin, azpimagatzeko ere Parisen uh, The Climate Group nazioarteko erakundea ere uh, biltzen dela erialdeak, uh, eskualdeak, Estatu Federalak biltzen ditu erakunde horrek Katalunia, Eskozia, uh, Quebec, besteak beste, berrogeita lau uh, baitira hor, tartean euskal autonomia erkidegoa, batzorde honek uh, berotegi efektua sortzen duten gasi suriak beraz apaldu nahi ditu Usted, bestelako hagemanik ere sortzeko gunea da? Bestelako hagemanak ere politikoagoak berdin? Enoski, noski en Hemen e, aliantza interesgarria daukagu, berro eta gobernu hoiekin mundu, mundu oso tik etorritako gobernuak. Eta hor duan e, goi representazioa dago, goi malakoa, gurekin e, badakizue lehenakari, da, lehenakari dago, eta lehenakari bezala, ba beste beste beze, aguste ba, ministro le, le, le, le, le, le, le ministroak eta baita ba bueno, esaten dan gobernadoreak, gero bueno bakoitzak dakaberen beren izendapena, baina bueno denugira goi goi representazioak eta orduan bai gaur bertan izan dugu Quebeceko eh, delegazioan hemen Parisen bilaterla bat eta horregon gara lan zen Quebec eh, -et, eta Euskadi Euskadiei eh, arteko harremanak e, eta borontatea, ba protokolo bat sinatzeko, erolantzeko, ba gure gauzak e, e, egiteko elkarlan egiteko, bai kultura arloan, bai estrategia e, maritimoan ere, itsas estrategian eta bestein bate arlotan, e, noski aldaketa klimatikoa e, e, ahastugabesezetan e, denogaude, baita beste beste herrialdeko erri aldeko, mm, delegazio batzuekin ere horrelako e, bilateralak egin e, e, e ditugu, baita e, Afrikako batzuekin, Naziako, Australiakoak, eta bueno, oso emankorra izaten ari da, gure presentzia hemen Parize. Uhum. Parisetik beraz erramezala nahoregi inguramen sailburua inigo urkulurekin ere han baitziste, Euskal Autonomik Erkidegoko Ordezkariak, kop ogeita bataren baitan, mil esker gurekin egonik. Bai, zu egi, asko. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Utsumandokan Utsumandokan azte runtaan Charles Bidegain trona ekin zinen zaiku Ixibiroan eta Baxanaferroko Eremu batian beizitene ustez Esta edatua eta ordean Eztu indarik eduriz Baleatua izaiteko beste etan. Eta hori litake delako tona. Koldozoa zokaldiz be ohar pertsonalekin batuko zaiku. Beti begiratzen diagut diferentziai ez da. Baina ez gaituko bat zen, neko berdina dela. Leberbe edo aditzak edo, euskalki guztiak ditu berberak. Ikusten duk, padagoela, oinarri bat,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 eta barraren beste puntan ohiuka ombrekaura noiz askatu aute ba itziman doka astearteaz 7tan 8skenin 4 Eskualdeko hauteskundetako eskundetako bigarren itzuliak kari ez tabaida hasteazken goizuntan goiz behirin, jojo bidarten inguruan, eskuina eta zentruaren hautagaitzako Bartelemi agere eta sozialista ekologisten zerrendako handi zentu Esto me sí decía alteo tituluel banderas negras tanto es autucie autcha ed edo cantoau edo Nola deitzen da Fermin Muguruzaren uh, proiektu Berria Irun mitz New Orleans. New Orleans estatuan beraz grabatua ango musikariekin. Ta bere kantoak Berriz Pa Artuz. Gaur beraz postaz berrez kuratua lizan dugun proiektua DVD batez usatua ere. Eta horrekin agurtzen zeituztet gaurko hitzetaputzen itzordua bihar atxaleko bostak eta seiak hartzean Gure giko bedena, gurekin izaren dugu ezpada interneten sobera galdu, seiak euskal iratetan.